Як дивно, але смерть, умертвивши раптову важкість і надмір болю мого запаленого розуму, натомість відкрила легкість думання. Але я б не була собою, коли б могла так легко зморитися навіть із цією справедливістю, яка тут не мала та не могла мати альтернативи. У посмертній справедливості, розумінні безсумнівного свого теперішнього безсмертя, для мене справді було щось пікантне. Проте поки що я не могла звикнути ні до цієї раптової аксіоми, ні до того, що не можу рухатись і вкотре зробила спробу розвернутися. Так мала наміри шукати те, у що прибралась моя невловна душа із живими поки що думками. Я десь чула, що душа – це швидше за все клубочок або пташка. Як несподівано і незбагненно загадково звучало це. Грудка думок, пташка душі, клубочок мислі. Так говорять у житті. Однак це прерогатива винятково поетів а я тепер небожителька, то як я тоді маю означити свій стан і сказати про це, коли мені легко, нарешті легко і нарешті не самотньо? А хіба не самотньо? Навкруги нікого не було. Так, я бачила, що нікого не було, однак чула неіснуючою шкірою, а може чимось іншим, що я тут не сама. Не знаю, що то було і де воно було. Та легкість не самотності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 але воно існувало. звідкись згори чи знизу, справа чи зліва, знову долинало начебто глухе ляскання дверей, скрипіння садового гілля? Проте насправді не було ні низу, ні верху, ні права, ні ліва. Там у житті я подумала б, що схожу з розуму. Прощаюся із глуздом. Боже, волію! Та чомусь я завжди вважала, що поневолювання, затьмарення свідомості то насправді Божа воля, яка межує з Божою ласкою, а не покарою. А тих, хто має привілей Божих людей, натовп ніколи не намагається розуміти, ба більше натовп створює резервації, гето таким вибраним і міченим. Я не знаю, за рахунок чого натовп вивищує себе над такими, але ще не було випадку, щоб правда одного вибраного була узаконена неправдою решти». Вочевидь, тут, на відміну від життя, я не мала розуму. Бо не так явно, як завжди пручалась там. Але я таки ще щось мала, якщо мала здатність думати про це. Чи я мала лише клубочок розуму? Чи пташку? Але мій тато колись сказав, пташка пролетіла, прорізала крилами повітря і знаку не лишила. Хіба не так само життя? Я тоді засумнівалася в дахтових словах, а зараз мій тодішній сумнів похитнувся, бо коли тут був би бодай клубочок, і він мав би розмотуватись. Клубочок не розмотувався, пташка не тріпотіла крильцями. Отже, це всього лише моя вигадка. Отже, я є всюди, і мене немає ніде, і вся я з усіма своїми ахінеями, правдоборством, нетерпимістю і нетерплячістю, Смутками і веселощами помістилася всього лише в душі, у тому, чого насправді ніколи не буде видно, чого ніхто не виміряє і не розгадає, не докопається до суті, але ж затопче забуттям чи якимись своїми примітивними домислами. Оце непроста ноша збагнути своє безсмертя тоді коли неможливо нічого змінити. Так раптово закінчилося моє перше життя, і почалася моя перша смерть. У розумінні цього не було жодної печалі, ні відчаю, ні бунту, лише голе відчуття, констатація доконаного факту. Суворої реальності чи несподіваного, але закономірного завершення, грандіозного проекту під назвою Одне людське життя. І цей проект, проект саме мого життя, нарешті дійшов свого фінішу завершився.